Місто було меншим за Огулан, і взагалі дуже від нього відрізнялося, бо лежало на перетині трьох торгівельних шляхів, не рахуючи ще й річки. Воно виросло навколо величезної площі, яка була чимось середнім між постійним дорожнім затором і наметовим містечком. Верблюди хвицали мулів, мули хвицали коней, коні хвицали верблюдів і всі вони хвицали людей. Це був суцільний вибух кольорів, какофонія звуків, оркестр запахів і постійний до головного болю Шум сотень людей, які щосили, робили гроші. Однією з причин цього стовпотворіння було те, що в різних частинах континенту було чимало людей, які воліли робити гроші, не працюючи. І оскільки музична індустрія в дискосвіті ще не з'явилася, їм поки що доводилося вдаватися до більш давніх і традиційних форм роботи групами тобто до бандитизму. Як не дивно, бандам на шляху до успіху іноді доводилося докладати значних зусиль. Викочувати на пагорби важкі каменюки для пристойної засідки, рубати дерева для перекриття шляхів та копати втикані кілками ями, ще й весь час тримати нагостреними кинджали. Все це, можливо, вимагало значно більших фізичних та розумових затрат, аніж прийнятні в суспільстві професії. Та все ж завжди знаходилися ті, хто настільки збився зі шляху, що терпіли все вище перелічене плюс довгі ночі в некомфортних умовах тільки заради того, щоб накласти руку на звичайнісінькі великі скрині з коштовностями тож міста на кшталт земфіса були місцями, де розділялися, змішувалися і знову рушали в спільну подорож каравани, в яких десятки купців і мандрівників збиралися докупи для захисту від знедолених суспільством бідолах, які чекають їх у засідках на дорозі. Еск, на яку в Юрмі не звертали уваги, Дізналася про це дуже просто. Знайшла когось поважливого на вигляд і смикнула його за вбрання. Цей конкретний чоловік рахував лентухи з тютюном і порахував би, якби його не відволікли. «Що?» «Я кажу, що тут відбувається?» Чоловік хотів сказати «відчепися і набридай комусь іншому», додавши легкого потиличника, тож дуже здивувався, коли виявив, що нахиляється і серйозно розмовляє з малою замурзаною дівчинкою, яка тримає велику мітлу, яка теж, як здалося йому згодом, незбагненним чином слухала розмову. Він пояснив їй про каравани. Дівчинка кивнула. «Всі збираються разом, щоб подорожувати». Саме так. А куди? Багато куди. До Столата, Псевдополя, звісно, і до Анкморпорка. Але туди й теча річка, логічно зауважила Еск. Там є баржі, зуни. О, так, погодився купець. Але вони беруть високу плату і не можуть перевести все. І врешті-решт їм не особливо довіряють. Але вони дуже чесні. Ну так, визнав він. Але знаєш, як кажуть, ніколи не довіряй чесним людям. Він багатозначно посміхнувся. Хто каже? Ну, люди, мовив він із раптовою ніяковістю в голосі. «Он як?» – сказала Еск. Вона подумала і поважно додала. «Мабуть, ті люди дуже нерозумні. Втім, все одно дякую». Він подивився їй у і повернувся до своєї лічби. Та за кілька секунд його знову смикнули за одяг. «П'ятдесят сім, п'ятдесят сім, п'ятдесят сім, що таке?» – спитав він, намагаючись не збитися. Вибачте, що знову вас турбую, сказала Еск. Але ці мішки. А що з ними 57 57 сім, п'ятдесят сім? Там усередині мають бути такі маленькі білі черв'ячки. П'ятдеся. 50... Що? Купець опустив грифельну дошку і глянув на Еск. Які черв'ячки? Білі, звиваються. – люб'язно пояснила вона. – В самісінькій середині мішків. – Ти про тютюнових гостриків? Він втупився в купу лантухів, що їх вивантажував продавець із, як він раптом помітив, неспокійним поглядом прикона, який намагається забратися подалі раніше, ніж ви побачите, чим стане на ранок зачароване золото. Але ж він казав, що тютюн зберігався як слід, і взагалі звідки ти знаєш?» Та дівчинка вже розчинилася в натовпі. Купець пильно поглянув на місце, де вона щойно стояла, потім так само пильно поглянув на продавця, який нервово всміхався. Пильно поглянув на небо. Нарешті витягнув з кишені ножа для взяття проби і боком подався до найближчого лантуха. Тим часом Еск, навмання підслуховуючи в різних місцях, знайшла караван, який збирався до Анкморпорка. Голова каравану сидів за столом, зробленим із дошки, покладеної на дві діжки. Він був заклопотаний. Він розмовляв із чарівником. Досвідченим мандрівникам відомо, що колектив, який збирається перетнути потенційно ворожу місцевість, повинен мати достатню кількість мечів, але безсумнівно повинен мати й чарівника, на випадок, якщо знадобиться якесь чародійство. А якщо воно й не знадобиться, то щоб розводити багаття. Але чарівник третього рангу чи вище – не буде платити за честь приєднатися до подорожі. Швидше він чекатиме, що це йому заплатять. Саме зараз добігали кінця делікатні перемовини з цього питання. «Це достатньо чесно, пане Тритл, але як щодо юнака?» – спитав голова каравану такий собі адап-гендер, імпозантна у курці з тролячої шкіри – Капелюсі з грейливо загнутими крисами та шкіряному кілті. Я так бачу, він не чаклун. Він навчається, сказав Тритл, високий худий чарівник, чия мантія свідчила про його належність до старовинного і істинно справжнього ордену братів Срібної Зірки, одного з восьми чарівних орденів. «Тоді він не чаклун», – сказав Гендер. «Я знаю правила. Чаклунами стають після вручення посуха, а в нього його немає». «Він саме прямує до невидної академії по цю незначну деталь», – зарозуміло сказав чарівник. «Чарівники розлучаються з грошима лише трохи менш радісно, ніж тигри з іклами». Гендер глянув на хлопця, якого вони обговорювали. Йому довелося зустрічатися з багатьма чарівниками, і він вважав себе добрим знавцем із цього питання. Зараз він мусив визнати, що хлопець скидався на добрий матеріал для чарівника. Інакше кажучи, той був худим, незграбним, блідим від читання моторошних книжок у нездорових приміщеннях, а очі його сльозилися, як пара недоварених яєць. Якщо людина хоче чогось досягти, їй необхідно працювати головою та ризикувати майнуло в гендеровій голові. Все, що треба цьому хлопцеві, аби піднятися на вершини, це якась фізична вада, продовжував розмірковувати караванник. Чарівники постійно страждають від таких речей, як астма чи плоскостопість. Це наче якось їх стимулює. «Як тебе звати, приятелю?» – спитав він настільки лагідно, наскільки міг. «С-с-с», – почав хлопець. Його адамове яблуко здригалося, як повітряна кулька на прив'язі. Він з німим благанням обернувся до свого старшого компаньйона. «Саймон!» – сказав Тритл. «Аймон!» – вдячно погодився юнак. «Ти вмієш метати блискавки чи начаклувати смерть чи кинути його проти ворога?» Саймон скоса глянув на Тритла. Н -н, н н наважився він — Мій юний друг працює з більш високою магією і просто так не розкидається чарами, — промовив чарівник. — Ні, — договорив Саймон. Гендер кивнув. — Гаразд, — сказав він. — Можливо, хлопче, ти справді станеш чаклуном і, діставши свого причудового посуха, коли-небудь погодишся на подорож зі мною, га? «Будеш моїм капіталовкладенням. згода Т-т. Просто кивни!» – сказав Гендер, який від природи не був жорстокою людиною. Саймон вдячно кивнув. Тритл та Гендер обмінялися прощальними кивками, і чарівник рушив гейт разом зі своїм вихованцем, що плентався слідом, тягнучи їхній багаж». Гендер подивився на список, що лежав перед ним і акуратно викреслив слово «чаклун». На сторінку впала невеличка тінь. Він підняв погляд і, мимоволі, здригнувся. «Що?» – холодно спитав він. «Мені потрібно до Анкмурпорка, сказала Еск. «Будь ласка, я маю гроші». «Дитино, іди додому до матусі». «Ні, справді, я хочу пошукати щастя!» Гендер зітхнув. «А для чого тобі мітла?» – спитав він. Еск подивилася на мітлу так, ніби вперше її бачила. «Будь-яка річ десь там має бути?» – промовила вона. «Ідину додому, мала!» – повторив Гендер. «Я не беру до Анкморпорка дітей, що втекли від сім'ї. У великих містах з маленькими дівчатками трапляються неприємні речі. Еск просвітліла. Які саме речі? Слухай, я ж сказав тобі – додому. Бігом! Він узяв шматок крейди і продовжив викреслювати пункти зі списку на своїй дошці, намагаючись не звертати уваги на впертий погляд, що здавалося свердлив його маківку. «Я можу стати в пригоді», – стиха промовила Еск. Гендер кинув крейду і роздратовано почухав підборіддя. «Скільки тобі років?» – спитав він. «Дев'ять». «Так ось, пані, дев'ять років. У мене тут двісті тварин і сотня людей, яким треба до Анкморпорка. І половина з них ненавидить іншу половину. І в мене не досить бійців, а дороги небезпечні. А бандити в сосках з як кажуть, на хабні йде далі більше. А тролі цьогоріч підвищили плату на за проїзд мостами. Плюс у запасах харчів завівся довгоносик. І навіщо ти мені серед усього цього головного болю? Ого, сказала Еск. Вона роззирнулася, розглядаючи заюрмлену площу. А яка з цих доріг веде до Анкморпорка? Ось ця, там, де брама. Дякую, поважно відповіла дівчинка. На все добре. Щиро сподіваюся, що нових проблем у вас не виникне, а голові полегшає. Дяка, невпевнено вимовив гендер. Він барабанив пальцями по столу і дивився, як Еск крокує в напрямку дороги на Анкморпорк. Довгої, звивістої дороги. Дороги, на якій повно злодіїв та гнолів. Дороги, що з хрипом видиралася на високі гірські перевали, задихаючись повзла через пустелі. Ахай йому грець!» – пробурмотів він. «Аго, ти? Бабуня дощовіск мала неприємності. Перш за все, подумала вона, не слід було дозволити Гільті умовити її позичити цю мітлу. Мітла була старенька, нестійка, літала тільки поночі. Та й тоді не набагато швидше за швидкий крок. Її підйомні заклинання так зносилися, що вона взагалі не могла почати рухатись з місця. Напевне, це була єдина мітла, яка злітала тільки з поштовху. Саме коли бабуня дощевіск, в десяте, обливаючись потом та сиплючи лайкою, бігла лісовою стежкою, тримаючи трикляту мітлу на висоті плеча, вона натрапила на ведмежу яму. Ще однією проблемою було те, що ведмідь натрапив на яму першим. Хоча якраз це не було аж такою проблемою, бо бабуня і без того в поганому настрої заїхала йому мітлою просто межі очі. Тож ведмідь відсунувся від неї настільки, наскільки це можливо, в такій ямі і тепер намагався думати про небудь приємне. Це була не найкраща її ніч. Як не найкращий ранок на ставі для мисливців, які на самісінькому світанку зазирнули до ями. «Майже вчасно!» – заявила бабуня. «Витягніть мене!» Налякані обличчя зникли, і бабуня розчула поспішне перешиптування. Вони побачили її мітлу та капелюха. Нарешті над краєм ями знову з'явилося бордате обличчя. Так неохоче, ніби тіло підштовхували ззаду. «Гммм!» – сказала воно. «Послухай, матусю!» «Я не матуся!» – відрубала бабуня. «І точно не твоя матуся! Якщо б тебе взагалі була матуся, в чому я сумніваюся? Була б я твоєю матусею, то втекла б ще до твого народження!» «Це просто такий вираз!» – із докором відповіло обличчя. «Клята образа! Ось що це таке!» Знову почулося шепотіння. «Якщо я звідси не виберуся», – металевим голосом сказала бабуня, – «матимете неприємності. Бачили мого капелюха? Га?» Обличчя повернулося. «У тому і справа», – повідомило воно. «Тобто що вийде, якщо ми тебе витягнемо?» З усіх боків, здається, меншим ризиком засипати яму та й годі. Нічого особистого, сама розумієш. Бабуня раптом зрозуміла, що її турбувало від початку розмови. «Ти що, на колінах стоїш?» – з підозрою спитала вона. «Звісно, ні, ви гноми!» Шепіт, шепіт. «А що таке?» – викликом спитала обличчя. «Що в цьому поганого? Має щось проти гномів?» «Ви вмієте ремонтувати мітли?» «Чарівні мітли?» «Так, шепіт-шепіт». «А що як уміємо?» «Ну, ми могли б домовитись». На баладах гномів дзвеніли удари молотів, хоча робилося це скоріше для того, щоб справити враження. Гноми вважали, що без звуку молоті важко думати, бо цей звук заспокоює. Тож заможніші гноми клерикальних професій заради підтримки іміджу винаймали гоблінів бити по маленьких церемоніальних ковадлах. Мітла лежала на козлах. Бабуня дощевізк сиділа на скельному виступі, а гном у фартуху, пошитому не наче з самих кишень, ходив навколо мітли час від часу, штрикаючи її пальцем. Врешті-решт він копнув прути ногою і глибоко вдихнув, видавши щось на кшталт свисту навпаки. Таємний знак ремісників усього всесвіту, який означає, що зараз комусь доведеться потрусити гаманцем. «Ну, – протягнув він, – треба б мені покликати під майстрів, аби поглянули на це. Треба б. Вона сама по собі вартує цілого курсу навчання». «Кажете, це і справді могло підніматися в повітря?» «Вона літала, як птаха», – заявила бабуня. Гном розпалив люльку. «Егеш, хотів би я побачити ту птаху», – наче сам до себе сказав він. «Уявляю собі це видовище». «Гаразд, гаразд, але міг би ти лагодити її швидше», – спитала бабуня. Я поспішаю. Гном демонстративно повільно сів. Не знаю, як щодо полагодити, промовив він, можливо відбудувати. Звісно, зараз нелегко дістати пруття, навіть якщо ви знаєте тих, хто може правильно його зв'язати. А щодо заклинань, то... «Мені не треба її відбудовувати. Мені треба, щоб вона нормально працювала!» – урвала бабуня. «Бачте, це стара модель!» – вів своєї гном. «Такі моделі дуже ненадійні. І ви не знайдете дерева, щоб…» Його тіло злетіло в повітря так, що його очі опинилися на одному рівні з бабуниними. Оскільки гноми від природи самі чарівні істоти, вони досить стійкі до магії. Але вираз обличчя бабуні був таким, наче вона намагається приварити його очні яблука до внутрішнього боку потилиці. «Просто полагодь мітлу!» – просичала вона. «Будь ласка!» «Аби як?» спитав гном, випускаючи з рук люльку, що стукнула об кам'яну підлогу. Так, тобто просто підлатати? Зробити справу наполовину і зрадити свій професіоналізм? Так, повторила бабуня, її зіниці перетворилися на дві крихітні чорні діри. Ох, сказав гном. Що ж, гаразд. Голова каравану Гендер мав цілу торбу клопотів. Ішов третій ранок, відколи вони покинули Земфіс. Швидкість каравану була хорошою, і зараз вони підіймалися до скелястого перевалу через гори, відомі як соски з Цилли. Цих гір було вісім, Гендер нерідко замислювався, ким же була ця Сцилла, і сподобалась би вона йому чи ні. Вночі до них підкралася зграя гнолів. Ці мерзенні істоти, підвид скельних гоблінів, перерізали горлянку одному з вартових і, певно, мали намір вирізати весь караван. От тільки... От тільки ніхто не розумів, що сталося далі. Всі попрокидалися від вереску, і доки роздули багаття, а чарівник Тритл розкинув над табором плети в облакитного сяйва, вцілілі гнолі були лише далекими павукоподібними тінями, які тікали так, ніби за ними гналися всі легіони пекла. З огляду на те, що сталося з рештою створінь, вони могли мати рацію. Частини тіл гнолів звисали з навколишніх скель, надаючи околиці святково-життєрадісного вигляду. Гендер не дуже засмутився. Гнулі полюбляли демонструвати захопленим ними подорожнім гостинність у стилі кийок плюс розпечений ніж. Але він нервував через те, що десь поруч є щось, що пройшло крізь десяток міцних, добре озброєних гнолів, як ніж крізь масло, і не лишило по собі ані сліду. Власне кажучи, земля навколо була просто виметена. Це була дуже довга ніч, і ранок мало що покращив. Єдиною людиною, яка прокинулася більше ніж наполовину, була еск яка всі події проспала під одним із фургонів і тепер скаржилася лише на дивні сни. Коли караван нарешті забрався з місця моторошної ночівлі, Гендер подякував богам. На його думку, зсередини гнулі мали вигляд ані трохи не кращий, ніж і Йому огидно було бачити їхні нутрощі. Еск їхала у тритловому фургоні, базікаючи Саймоном, який невміло тримав вішки, доки чарівник куняв усередині. Саймон усе робив невміло. В цьому він був сама досконалість. Він належав до того типу довготелесих порубків, які наче складені з самих лише колін, ліктів та великих пальців. На його ходу неможливо було дивитись без душевного надриву. Весь час здавалося, що ось-ось порвуться неточки, які тримають його докупи. А коли він розмовляв, спазми агонії, що виникали на його обличчі перед звуками на кшталт «с» та «х», змушували інших інстинктивно вимовляти ці звуки за нього. Їхні зусилля цілком окупалися виразом вдячності, що розпливався його вугрюватим обличчям, як промені сонця по поверхні місяця. Наразі його очі сльозилися через сінули хоманку. «А ти хотів стати чарівником, коли був маленьким?» Саймон заперечно похитав головою. «Я тільки...» Хотів З, зрозуміти, як влаштовано с, с, с, світ? Так, потім хтось із нашого села доповів в академію, і пана Т, Т, Тритла відправили по мене. Я буду ч, ч, чарівником коли-небудь. Пан Тритл каже, що в мене винятковий талант до теорії. Вологі очі Саймона затуманилися, і на його негарному обличчі відбилося щось на кшталт блаженства. Він к казав, що в бібліотеці невидної академії є тисячі книг, промовив юнак таким тоном, яким зізнаються в коханні. Більше книг, ніж можна прочитати за все життя. – Не впевнена, що люблю книги, – невимушено заявила Еск. – Як папір може щось знати? – Моя бабуня каже, що книги – це добре тільки тоді, коли вони з досить м'якого паперу. – Ні, неправда, – поспішно заперечив Саймон. – Книги повні... С -с. Він ковтнув повітря і прохально поглянув на еск. «Слів?» – хвилю подумавши, припустила вона. «Так, і вони можуть з -з -з -з змінювати речі. Це і є -са... саме?» «Те, що я маю знайти. Я певен, воно десь там, у цих старовинних книгах. Кажуть, нових заклинань не, іс -с -с. не існує. Але я певен, що вони приховані в тих книгах і цих с -с -с слів, підказала Ескі з виразом максимальної зосередженості на обличчі. Не знає ще жоден чарівник. Він заплющив очі, блаженно всміхнувся і додав. Слова, що змінять світ. «Що? Га?» Саймон розплющив очі саме вчасно, аби не дати волам забрести на узбіччя. «Ти вимовив усі ті звуки!» «Справді? Я ж чула, спробуй на ще!» Саймон глибоко вдихнув. «С-с-с», почав він. С, -с, с «Ні, не вийде. Минуло!» Це буває, коли не думаєш, як говорити. Пан Тритл каже в мене алергія. Алергія на с? Та ні, що за дурість? Дурість, великодушно підказала еск. Це щось у повітрі, пилок чи сіно. Пан Тритл намагався знайти причину, але, мабуть, тут ніякі чари не зарадять. Вони проїздили вузький прохід серед помаранчевих скель. Саймон невтішно дивився вбік. Моя бабуня навчила мене деяких прийомів проти стінної лихоманки, сказала Еск. Можемо спробувати. Саймон похитав головою так, що вона, здавалося, відвалиться. – Все пробували, – відповів він. – Той ще чарівник з мене вирос, с, с, вийде. Навіть «с», с не можу с, вимовити. – Так, розумію, це складно, – сказала Еск. Якусь мить вона споглядала пейзаж, збираючись із думками. – А чи може, ну, жінка стати чарівником? Нарешті спитала вона. Саймон із подивом поглянув на неї. Вона відповіла викличним поглядом. Його горло напружилося. Він щосили намагався знайти фразу, що не починалася б із «с». Але врешті-решт мусив піти на поступку. «Цікава думка!» Сказав він, подумав ще трохи і раптом став сміятися, доки його не спинив вираз її обличчя. Ну, справді кумедно, сказав він, але веселий вираз обличчя змінився збентеженням. Ніколи раніше про це не думав. То, може, чи ні? Голосом Еск можна було голитися. Звичайно, ні. Це самоочевидно, дитино. «Саймоне, повертайся до занять!» Тритл підняв завісу, що закривала середину фургона, і перебрався на місце кучера. На обличчя Саймона повернувся звичний вираз легкого переляку. Коли Тритл забрав у нього вішки, Саймон кинув на еск благальний погляд, але вона не звернула на нього уваги. «Але чому?» «Що тут саме очевидного?» Тритл обернувся і зміряв її поглядом. Раніше він не приділяв їй особливої уваги. Вона була лише однією з фігурок навколо табірних багать. Він був проректором невидної академії і цілком звик до малопомітних заклопотаних фігурок, зайнятих необхідною, але неважливою роботою на кшталт обслуговування його столу чи прибирання його кімнат. Він був дурним, тим особливим типом дурня, якими бувають лише дуже розумні люди. Крім того, він мав тактовність гірської лавини та егоцентризм торнадо. Тому йому ніколи не спало б на думку – що діти можуть виявитися досить важливими персонами, щоб їх варто було помітити. Від свого довго сивого волосся до загнутих носаків черевиків Тритл був чарівником 999-ї проби. Він мав відповідні густі й кошлаті брови, прикрашену блискітками мантію, і патріаршу бороду, ледь зіпсовану жовтими слідами нікотину. Чарівники дотримуються целібату, проте полюбляють хороші сигари. Виростеш, усе, зрозумієш», – сказав він. «Звичайно, це цікава ідея, симпатична гра словами. Жінка – чарівник. З тим же успіхом можна придумати чоловіка-відьму». – Відьмака, – сказала Еск. – Перепрошую. – Моя бабуня каже, що чоловіки не можуть бути відьмами, – пояснила Еск. – А ще вона каже, що чарівники виходять саме із чоловіків, які намагалися стати відьмами. – Схожа, дуже мудра жінка, – прокоментував Тритл. «Вона каже, що жінки повинні робити те, що їм краще вдається», – продовжувала дівчинка. «Цілком логічно з її боку». «Вона каже, що якби жінки були чоловіками, їм це вдавалося б краще». Тритол засміявся. «Вона відьма», – завершила еск, а про себе подумала. «А на це, що ви скажете, пане так званий мудрець?» «Шановна юна панно, я маю бути шокований?» «Так склалося, що я дуже поважаю відьом». Еск спохмурніла. Не так він мав відповісти. «Справді?» «Істинно так. Бач, я вважаю, що відьомство – чудова кар'єра для жінки. Дуже шляхетне покликання. Справді? Я маю на увазі справді шляхетне? Безумовно. Приносить багато користі в сільській місцевості. Особливо людям, що е, народжують дітей і таке інше. Проте відьми – не чарівники. Відьомство – це спосіб природи дати жінкам доступ до чарів. Але слід пам'ятати, що це невисока магія. Ясно, похмуро мовила Еск. Невисока магія. Саме так. «Відьомство, звичайно, чудово підходить, щоб допомагати людям долати життєві негаразди, але...» «Напевно, жінки просто не досить розумні, щоб чаклувати», – припустила Еск. «Справді, напевно, це так». «Я глибоко шаную жінок». Відповів Тритл, не помітивши відчаю в її голосі. Вони не знають собі рівних, коли е, народжують дітей і таке інше. У тому числі, великодушно погодився чарівник, але часами вони бувають дещо нерівноваженими, дещо легкозбудливими. Розумієш, вища магія вимагає великої ясності думки, а жіночі переваги лежать у іншій площині. Їхній мозок має тенденцію перегріватися. Мені прикро про це говорити, але до кар'єри чарівника існує лише один вхід, і це головна брама невидної академії. А через цю браму ще не проходила жодна жінка. — А розкажіть, попрохала Еск, що саме можуть вищі чари? Тритл усміхнувся. — Вищі чари, дитинко, відповів він, можуть дати нам усе, чого ми бажаємо. — Ого! — Тому Викінь з голови усі цінісенітниці про жінок-чарівників. Він обдарував її доброзичливою усмішкою. Як тебе звати, дитя моє? Ескарина. А навіщо ти, моя дорогенька, зібралася до Анкморпорка? Хотіла знайти своє щастя, промимрила Еск. Але тепер мені здається, що, можливо, дівчаткам ніяк його не знайти. Ви впевнені, що чарівники дають нам усе, чого ми бажаємо? Звичайно, для того і є вищі чари. Ясно. Караван бересувався лише трішки швидше за звичайного пішохода. Еск зістрибнула, витягла посух із його тимчасового сховку серед мішків і відер на одному з бортів фургона і побігла назад, вздовж низки возів та тварин. Крізь сльози вона ледь зауважила Саймона, що визирав задньої частини фургона і розгорнуту книгу в його руках. Він збентежено всміхнувся їй і спробував щось сказати, але вона не спинилася і збігла з дороги. Обдираючи ноги об зарості дріوكо, вона видряпалася глинистим схилом і побігла рівним пустельним плато в обрамленні помаранчевих скель. Вона не спинялася, поки зовсім не перестала розуміти, де вона. Але всередині в ній продовжував палати гнів, і їй раніше доводилось злитися але ніколи, як зараз. Зазвичай її злість була, як червоний вогонь, щойно розпалено огорнила, іскристий і, яск... і яскравий. Але цей гнів був інший. Його роздували міхи, і він звузився до тоненького, біло блакитного струменя, яким ріжуть залізо. Її трусило. Вона мусила негайно щось зробити. Чи вибухнути? Чому їй, коли бабуня вела балачки про відьомство, прагнулося різких чарів-чарівників? Але щойно вона чула слова Тритла, сказані цим його пронизливим голосом, хотілося до останку захищати відьом. Що ж, вона мусила стати одразу всім або ніким. Щоразу, коли її намагалися зупинити на будь-якому з двох шляхів, їй тільки сильніше хотілося йти далі. Вона буде одночасно відьмою та чарівником. І тоді вона усім покаже. Еск сіла під низьким кущем ялівцю біля підніжжя стрімкої скелі. В її голові вирували плани та кипів гнів. Вона мала таке відчуття, ніби перед нею ляснули дверима ще до того, як вона спробувала їх відчинити. Тритл мав рацію. Її не візьмуть до академії. Самого посоха не досить, аби стати чарівником. Треба ще йчитися, а її ніхто навчати не збирається. Опівденне сонце відбивалося від скелі, і навколо еск став відчуватися запах бджіл і джину. Вона прилягла горілиць, дивлячись крізь листя у майже пурпурове небо і, врешті-решт, заснула.